Habari na historia kale za Afrika ya Mashariki. Habari na historia hii itajikita kufafanua mambo machache ya kihistoria hasa juu ya wa watu Afrika ya Mashariki na namna wageni kutoka nje ya Afrika ya Mashariki walivoleta asali katika vizazi vya Afrika ya Mashariki. Inafahamika kuwa wakazi wa mwanzo kabisa wa visiwa vya Unguja na Pemba ni watu waliotoka Tanzania, Msumbiji, Kenya na sehemu zingine ndani ya Afrika ya Mashariki. Wengi wao walikuwa ni wabantu kutoka Afrika ya Magharibi. Ukirejea maandiko ya watu wa Misri na Ugiriki waliofika Afrika ya Mashariki kabla ya miaka 1000, wanasimulia habari za watu weusi wabantu waliowakuta kwenye visiwa hivyo na hata wale waliokuwa kishi pwani. Na hata wale wa wa kwanza waliofikia maeneo hayo kwenye miaka 600 BK na BM na kuanzisha himaya yao. Waliwakuta watu weusi wakiwa na miji yao na maisha yao. Hapa ifahamike kuwa jamii nyingi za kibantu zilishafika Afrika Mashariki muda mrefu sana kwenye miaka ya 500 BK na BM. Hiyo ilikuwa ni kabla ujio wa wageni hao Afrika ya Mashariki. Wabantu walikuwepo. Kulikuwa na miji mingi ambayo ilikuwa imeendelea kabla ujio wa wageni hao. Hijapokuwa kuwa wa wageni hao ulichangia kwa tisini kukuza miji hiyo. Mji wa Kilwa ni moja wa miji kukua hata kabla miaka ya 600. Ifahamu yake kuwa watu wa kwanza kuanzisha utawala wao Afrika ya Mashariki ni Waarabu waliopata kufika mnamo miaka ya 1749 mpaka 1000 na baadaye kwenye miaka ya 1400 walikuja Wareno na baadaye tena Warabu ambao walikuwa kitawala Afrika ya Mashariki mpaka miaka ya 1890 ambapo tunapata ujiwa mataifa Ulaya na kuanzishwa kwa ukoloni ujiwa wa wageni hawa ulileta athari kubwa sana kwa wakazi wawali awali ambao ndio hao wabantu kwani walizaliana na kupata uzao Ulyo mchanganyiko, na kipindi cha sultani Saidi kile alikuwa na wahindi na wakomoro wengi kuja kisiwani Zanzibar ambao nao walizaliana na wakazi wa kibantu na kuleta asali maeneo hayo kwa ujumla wageni hao walileta hasara nyingi ikiwemo vita na magonjwa na mabala mengine zaidi labda kuna haja kufahamu kwa uchache vita kati ya Waarabu na Wareno mambo yalikuwa hivi Kwa miaka mingi Waarabu walikuwa wanajihusisha na biashara na watu Afrika Afrika Mashariki na mara baada ya Wareno kufika maeneo hayo walitaka kuyatawala kitu ambacho Waarabu hakuwa tayari. Hivyo kwenye miaka ya nane kulikuwa na bwana mmoja aliyekuwa mtawala Oman wakati huo akifahamika kwa jina la Nasir bin Mushidi. Alianzisha vita na Wareno huko Oman na kufanikiwa kuondoa. Wakati ote huo, arenu, yote huo Wareno walikuwa ameshatawala maeneo yote ya Afrika ya Mashariki, na hivyo Arabu waliamua kuanzisha vita kwa upande wa Afrika ya Mashariki kwa lengo la kuondoa Wareno mnamo mwaka wa m. Na, na mwisho wa Siku Harabu walishinda vita hiyo na kuchukua maeno yote Afrika ya Mashariki isipokuwa maeneo ya Msumbiji, ambapo waleno aliachuwa kukaa hapo na kumiliki. Hivyo mpaka kufikia miaka ya. 1106 na tisini, Waarabu walifanikiwa kutawala maeneo ya Unguja, Mombasa, Kilwa na meji mingine mingi iliyokuwa katika maeneo ya pwani ya Afrika ya Mashariki. Kwa kipindi chote hicho Masultani wa Oman waliwatumia maliwali kama wawakilishi waliokuwa kisimamia maeneo hayo. Kwenye miaka ya mpaka 1800 huko Oman kulitokea migogoro mingi kwa upande wa Masultani waliokuwa huko na migogoro ilikuwa mingi hasa kile kipindi ambacho baba wa Sultan Said Said alipokuwa mtawala na mara baada ya uongozi huo kulisishwa sultani Said Said kulifanyika mabadiliko makubwa sana kubwa ni lile kuhamishwa kwa utawala huo kutoka Oman na kuja Zanzibar mnamo mwaka wa 1830 mpaka 1840 na, na, na ikumbukwe kuwa wakati wote huo kulikuwa na biashara ya utumwa iliyokuwa na wafaransa pamoja na nchi zingine za Ulaya bila kusahau nchi za Uarabuni na idadi kubwa ya watu wa bantu Walikuwa naenda Zanzibar ni watumwa. Watumwa walikuwa kitumika kwa kazi za nyumbani, mashambani pamoja na kwenye viwanda vidogo vidogo. Kuna bazi ya warabu walikuwa kiwa Afrika, waliokuwa kienda Zanzibar na hata kule Oman na kuzawa watoto. Na hapo kukawa na mazalia mengi ya watoto kutoka warabu ni na Afrika. Hivyo makabila ya kule unguja na pemba ni mchanganyi wa watu mbalimbali. Mbali. Yani tunaweza kusema kuwa ni kizazi kilichotokana na kuingiliana kwa makabila kibantu na watu wa la Asia. Haya ni machache zaidi kuhusu historia ya Afrika Mashariki. Kwa makala bola kama hizi usisahau kusubscribe, ku like, kushare na commenting.